ama ni mambo umefikiria tu ukaona watu wafanya basi ukaanza kufanya Ni niwaulize watu kwa nini mwafanya mwomwiga nani unamfuata nani ibada ya swala liona kuwa mtume ana na imekuja mapokezi mengi ibada ya soma askia hadith nyingi siku za ramadhani zikitajwa za siam zakaiva hivyo Mbona katika ibadah hakutajui ahadiith wala ayat yatakiwa jiulize hilo mwanzo ajiulize hilo mwanzo aijua kama hamna basi hizi ni hatua za kujua haki hizi ni haki uh, hatua za kujua haki aiweke alama hili ngoja kwanza mpaka ni ahli al-ilmi wenye maarifa kama yafama haifai la siku ya kuzaliwa mtu hakufanyi chochote mtu yeyote ila mtume sallallahu alayhi tu alizaliwa siku ya jumatatu aliulizwa kwa nini afunga jumatatu akasema yawm ulidhtu fi ni siku kwambokuwa nilizaliwa siku hiyo na ikawa ni sunna kufungwa siku hiyo Abubakar nayo siku alizaliwa na Umar na walikuwa na Mtume sallallahu alayhi wala hakuuliza na sisi siku yetu <coughs> Aiyo lakini katika karne yetu ndipo kunazo birthday nyingi sana kila mtu atakufanya siku yake ya kuzaliwa Aiyo wallahu siku zimekuwa nyingi sana mama's day baba's day ayo na nani day la hazipo hizi Wallah mustaan haye siku illa siku mbokuwa imadhimishwa kisheria nam Wallah Adam hmm. haya basi mtu ame birthday Wallah mustaan katika ma maulid kadazime zimekaribia zime kufanywa katika miaka ya nyuma hii pengine miaka miwili mitatu wallahi mtu ame birthday Indonesia Tanzania Aiyo mwaka jana niona iliimbwa happy birthday to you aliimbwa mtume SAW na ikapigwa nzumari na kadha na mashekha hiyo akawa na khushu والله المستعان alifanywa mtume happy birthday na keki ikakatwa Tanzania imefanywa hilo hapa jirani simbali Indonesia imefanywa hilo watu wafikia pale watu waenda Si meanza kuwa ni ibada ambayo kuwa tumekatazwa tuzue katika dini yaendelea sasa hivi ni ada ya kikafiri kabisa afanyiwa mtume sallallahu wa wasallam hasbunallahi wa Allah ni malik. Allahu akbar.